107 Música, la primera en oferir-te 24 hores de música. 107 Música 107 Música, la primera en oferir-te 24 hores de música. 107 Música Any 1993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 Set Música La més musical Els dilluns tens un àngel per tu Generacions De 11 de la nit A la 107 Música Només per tu. Sense et música. Música al 100%. Música folk. Música tradicional.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 107. Get live, get live. Ritmes i paraules Man, Rap 107 yeah, yeah. oh. dimecres a les 11 de la nit a 107 Música yo, yo. Get live, get live, get live. Connecta't a www.107musica.com a practicar el futbol-golf a Massanet de Cabreng. Des del passat 2009 disposem del primer circuit homologat de futbol-golf a l'estat espanyol, amb un recorregut de 18 forats pensat i equipat d'acord amb les directrius de l'Associació Europea per acollir les principals competicions internacionals. Recorda, Vina i disfruta d'aquest nou esport. Disposem de servei de bar i Casa club per més informació, 972-11-0813 o als 617-37-70-37. Correu electrònic info@futbolgolf.com. arroba futbolgolf.com. Vine a practicar el futbol golf a Massanet de Cabrells.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 Els diumenges, de 8 a 10 del vespre 107 esports Els resultats, els protagonistes de la jornada Tertúlies, informació púlia esportiva Tot això i més perquè estiguis ben informat de l'esport més proper Recorda, a 107 Música l'esport pren el protagonisme Els diumenges, de 8 a 10 del vespre 107 esports, amb Dani Pagès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 Molt bon vespre, amics joients del 107 Esports. Passen, en aquests moments, 12 minuts del punt horari de les 8 del vespre. I comencem aquí una nova edició del 107 Esports. La corresponent a aquest diumenge, 16 d'octubre del 2010. En edició en farem un repàs a tot el que ha succeït esportivament parlant aquest cap de setmana a les nostres contrades. Parlem del partit del passat dimecres, a la Copa del Rei entre l'Hospitalet i el, Llagostero. Llagostero, el Llagostera. Llagostera eh, i l'Hospitalet, se'l van dur a l'Hospitalet i ara s'enfrontarà a la Copa del Rei eh, davant del Barça, al conjunt de l'Hospitalet, es sentirem declaracions de protagonistes. Felicitarem també en directe l'Oriol Alsina, tècnic de Llagostera, que ha aconseguit avui una important victòria la primera de la temporada i també parlarem naturalment de les victòries de la Unió Esportiva Figueres per a l'ADA, eh, també eh, parlem de la victòria de la Junquera tot això i molt més des d'ara i fins al punt horari de les 10 del vespre Per tant, doncs, no perdin la nostra sintonia perquè ens hi posem tot seguit set esports. Parlem del Girona. Alls Ribes t'ofereix tota la informació del Girona Fotball Club. Alls Ribes. Els millors anys de Girona i província. Ens trobaràs a Banyoles, al carrer Pintor Súbies 72 al telèfon 2577, 73. Recorda, Alls Ribes de Banyoles, els millors alls de Girona i Província, al carrer Pintor Sovies, 72 de Banyoles, el 972-5707-73. Alls Ribes. Oh. Doncs, com dèiem nosaltres, que anirem a començar el nostre programa, canviarem doncs, el que teníem previst. El que farem a continuació serà anar a parlar d'aquest llagostero. Un llagostero que el passat, eh, di, el passat eh, dimecres eh, perdia la Copa del Rei davant de l'Hospitalet. Eh, un cop acabat el partit, parlàvem amb diferents protagonistes. El primer d'ells era el tècnic de l'Hospitalet ex-Hospitalet, Figuerén. Jordi Vinyals. Anem a escoltar el que comentava el tècnic de, de l'Hospitalet, en Jordi Vinyals. És el més que s'hi ha marcat, no? És el que hem de marcat, en el no? qual els de l'Hospitalet han jugat amb les seves, les seves les protestes. Eh, Avui és un equip que, que ha de camp per la seva generació de Això ho no hem bé. Crec que també hem defensat bastant pues, bé, hi ha hagut eh, ediccions, potser més de de a la de pàgraf ens i hem tingut a També nosaltres hem tingut algunes sortides bones, algunes ha ediccions, a la real l'estratègia que també ens ho heu un càncer de la febrera, la febreries que n'estàvem molt ben saltats. I després eh, d'aquestes de ediccions reales acaben amb un moment de proté, que podria haver d'aliminar-la abans, però bueno, és, és complicat, un camp com aquest. Una de les partides de fer més gols són bastant més gols, però sempre hi ha aquesta opció, aquesta segona jugada que, que fa que ho és imperïble constantment. Suposo que vosaltres havíem d'anar a la conseqüència que jugava contra l'equip que estem donant un balistre europea. Sí, en el cas de tots que sigui el millor possible, per poder agaudir, potser no ens tenen a jugar mai més, poder anar, no sé, a la la dona Naucà, la dona Senyora Bernadéu, i jugar a lluva lluves al primer nivell del de futbol, i sobretot si té som, per mi a la segona estant per ser Bernadéu, però no som des del nivell d'Europa i del món, però no ho ha decidit disfrutar d'una manera gran amiga quan vam la Europa tampoc ho teníem en el cap però ara les quales de la gent lluita, la fèntia de i al final de línia som a l'escut. Personalment alguna preferència? Bé, no, a mi no de jugar al Barça. Si té una malaltia, també, no va bé. Si es va eliminar el garse, és més content que sigui la Barça. A tu, ara, jo, encara també hi ha així per avançar la Lliga, amb victòria victòries consecutives i no sé això com va contar el partit d'avui, partit d'un, el partit d'un, el partit d'un, el partit d'un, el partit d'un diumenge, amb tant de la que ha fet el la mesura possible, tenim junt que podem canviar, podem nos a escàbils per l'equip, i important és ser si hi ha la lliga. Això s'acaba avui, a casa, doncs va estar molt content, davant la batida i l'hora esperant, ja només pensava en a... un acord, i hi ser-hi, set anys que, que sí, però suposo que encara trigaran bastant a jugar, per tant ara hem de semblar-nos amb la i intentar que el diumenge, que serà pràcticament molt dur, al camp de Manacor, doncs eh, sortirà amb adonsa més, que estiguin més fles i que tinguin més possibilitats. Sí. Okay. Okay. Bueno? Okay. Doncs això és el que comentava el tècnic de l'Ospetabet just després del partit. També eh, parlava just després del partit eh, la presidenta d'aquest eh, Llagostera, eh, la Isabel Tarragó. Anem a, comentar, anem a sentir el que ens comentava Isabel Tarragó. Una mica tristos, evidentment, perquè ens ha agradat passar, ens ha agradat poder jugar contra el de Granta, però bueno, no s'itjar li tota la sort d'una l'Aspi. He ja dit que el pròxim menjardí una entrada per dia del partit, que anem allà a retoolsar-se i, i és o que havia una mica una mica tristats, però cans, els ha de passar els altres. No ha tingut a tocar, però ja no puc oportunitats, per mínim un patat fa sonar tot, no? Sí, jo crec que, que el partit ha donat tret durant detall i tu fer la pròrroga i bueno, poder, al final ja ha hi essat caràcter però bueno, ha sigut potser una mica més just que 0, que potser a justícia del partit. S'ha quedat el som i ara pensar ja no? Sí, doncs ara ja toca pensar en la Lliga, començar a puntuar en la Lliga, que ja ens ho toca també, i re, lluitant i anar disfrutant, que és que ens toca fer aquest any la resposta de la gent? Eh, bueno, és excepcional que no ha estat aquí. no sé si habitualment la gent que ve al camp sap la gent que ve, sap la gent que ha vingut avui, eh, espectacular un veu per l'afició. El, el 1. 200, 1. 200, 1. 300, 1. 300. Sí, més o menys, estan sobre 1.200, 1.300 persones. No sé si hi ha fet el cal no, no, un cal de la recaptació. No, un temps encara. Més o menys, No, no tinc ni idea, jo, perquè hi havia entres anticipades, invitacions, s'ha de mirar, s'ha de mirar. Sí, pot passar rigor el, el partit amb el a l'altra casa? Sí, eh. evidentment els jugadors estaran cansats després d'avui de, ho s'han tot en el camp però bueno, és el que toca, ara ja pensam en la lliga i, i tirar endavant Molt okay. eh, Doncs això és el que comentava la Isabel Tarragó pensar en la lliga, tirar endavant i això és el que ha fet l'equip d'Oriol el Zina que avui ha aconseguit una important victòria Nosaltres que anem a fer una petita pausa per la publicitat i tornem tot seguit Per a l'Ada trobaràs el restaurant Cafè del Centre. Amb una àmplia terrassa, saló per banquets, servei a la carta i menú als dies laborables. Menjar per emportar. És de la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 d'herbes o de fang restaurant cafè del centre de Peralada. un servei acurat a un preu cantant, mentint, no econòmic Vi estar aquí secreta dona valenta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 A teu, sempre al teu costat. Presentat i dirigit per Jonathan Castelló. set Esports, amb Dani Pagès. Doncs després de parlar amb la presidenta d'aquell llagostera, ho fèiem també amb l'entrenador en roda de premsa, això és el que comentava el tècnic Oriol Alzina. Felicitat a l'Hospitalat, he tingut l'ençà de posar la, la pilota dintre i crec que tots dos es mereixim passar de l'inventòria, ningú es pot passar-ho, de llitjar-li moltíssima sort, eh? tant en aquí en, en la Copa, com en la Lliga, que segur que estarà aturant el Pajor, una entitat. Com a l'Hospitalet Mel no Sario, que porten la gent segurament molt bé n'hi ha de qui fer el seu partit, i, i bueno, ells tenen figats i nosaltres no. Crec que el partit ha sigut molt igualat, crec que els jugadors, almenys els meus jugadors tinc que felicitats perquè ho han donat tot, molt orgullós d'ell, i és una miqueta la repetició que n'està passant moltíssimes setmanes, jugant aquest futbol, no me deixem perdre però acabem perdent, dimensi avui a ja la Manotell. Sí, ens passa sempre, no? Ens passa sempre, no? Ens passa sempre fins avui, dimensi no ens ha passat a A en els rivals, el tenim moltíssima sort, uh, nosaltres uh, cada vegada mm -hmm. estem millor, uh, ara s'acaba la copa, només hem de pensar la lliga, potser que i un metge estarà un jugador una mica de trucat psicològicament, em preocupa més, potser físicament, que el Mar no tingui res, potser que s'ha tingut un jugador una mica, de, una mica important, i el eh, tira endavant, els eh? jugadors estan treballant molt bé, i no s'ho per o sigui, endavant el de vostè, i, i per estar sí, no, no, eh, mira, és un terreny gran davant de dins aquí i més gran que seria haver pensat. no he tingut temps, hanigut una edició de mateva. Al, he tingut moltes corres i un munt de corres que per tant se va surten de principi i els canvis. Els meus jugadors ho han tot. Segurament, tècnicament les necessitats són pitjors però de l'il·lusió i el treball i el sacrifici corren en matà. T'apateixo, felicitat els jugadors perquè ho han tot la sortida d'en Pedrito al Xalto, no els veia res que perquè és una revolució que s'ha Sí, el que passa que en, en Pedrito llumenge va tenir una mala experiència, perquè ara s'ha escoltat a minuts 35 de la primera capa, és una miqueta de rumb de bo conèixer els caminar-los, no? Hem dit no? en Pedrito minuts, més o menys, 32 minuts, perquè jo estava dint com que s'hi acabava a partir, i després ja 30 minuts més, 30 minuts més que són xalto. Què és el que ha Que se li puixin els, els gemelos per hi ha un problema, que normalment en eh, dies d'atenció li passi i han de canviar no em dir que, que passi això i després sí ens creixi un munt sí. crec que és que diu que ho és però que ho tens tant clar gran confiança que tenim aquests que s'ho mereixen tot per com treballen i com se sacrificen i perquè sí. crec molt en el meu equip i per ens ho mereixem Pau, s'ha de tenir una aprovació per aquí, com has vist? Sí, hem jugat de tovalló, jo he dit que hem tingut assegut possibilitats, una no de les nostres, jo he dit que en un correm ja, ens en, han fet el, el Bueno, em sento molt content, jo he estat aquí, però ho hem donat tot, no... no, no I això és un cron gran tot i només i no ha no pogut ser. I això va arribar més, per això? I això va arribar a i no va arribar a Sí, jo va arribar a l'acompanya. que tinc una sola capa, però bueno, millor asseureix. Si som al mar? Sí, és que hem perdit, ja no sé si puc arribar, tant i ja És com una final? Si volem fer-ho així? O... Diumentja? No, llavors caig vinc una final, caig vinc una final. I si juguem així, com estic agafant, fa el cotxe a l'Hidrana, i doncs. És el que ha fet un i... Sí, bueno, clar, doncs, no veuré com es feia de treball, segons que, en segons d'ells, si passàvem, poden com has dit tu, un Barça a i van més d'aquí, i de primera, he sigut per lloc, nosaltres, però això ha sigut així, ara, xeva al cap, diumenge i ja està a la Lliga doncs això és el que donava de si sí a aquest partit entre en aquest cas l'Hospitalet i el Llagostera Aquest esforç amb Dani Pagès. Doncs nosaltres, eh, quan passen eh, tres minuts del punt horari de dos quarts de nou del vespre, que continuem i ho farem ara anant a parlar d'aquest eh, Girona, un Girona que el passat eh, divendres empatava dos a dos i ho feia doncs eh, en un partit eh, que eh, davant del Villarreal B que s'avançava per dues vegades eh, i el Villarreal B neutralitzava l'avantatge poc abans d'arribar al primer temps eh, al final del primer temps eh, el Villarreal B neutralitzava el primer el primer gol d'Albert d'Orca i eh, després es tornava a davantar el Girona amb un gol de Coro però eh, en el temps afegit eh, eh, novament el Villarrel B posava el 2-2 al marcador. Per parlar una mica d'aquest partit tenim a l'altra costat del futbol telefònic eh, en Josep, el papi Guardiola eh, el nostre company de Com Ràdio Freqüència Girona que segueix aquest Girona eh, tots els desplaçaments i també els partits a casa eh, Josep, molt bon vespre Ara sí, Josep, molt bon vespre. Hola. Hola, bona nit, què tal? Molt bona nit. Bé, explica'ns una mica com, com va anar el partit. Veu una mica la radiografia que feies tu el Girona que va plantar eh, cara en un partit una primera part molt moguda molt vistosa, molt de ritme amb moltes arribades, aprofitant una mica les dimensions del camp i el futbol que presenten els dos equips, els quals aquesta temporada els agrada tocar la pilota, sortir des del darrere i buscar profunditat un gol de Dorca a la, a la meitat de la primera part col·locava el 0-1 el Girona que s'avançava per primer cop aquesta temporada a camp contra i abans del descans com bé explicaves doncs un gol que empatava el partit reproduint una mica l'escenari de l'encontre jugat set dies abans a casa davant del West, on els gironis també s'havien amansat i on els aragonesos van empatar just abans d'arribar-se al descans. Amb l'empat a un se'n se el jugador del vestidor i començava una segona part en la qual deixava eh, el partit absolutament obert. Però aquesta segona part va tenir un escenari, diríem, que poc esperat o que del tot eh, improvisat. I és que quan s'havien jugat poc segons, encara en un minut, l'àrbitre va ensenyar una segona targeta groga a Dani Tortolero per una entrada lluny de l'àrea, pràcticament al mig del camp, un pèl eh, de temps del central, que ja havia vist una targeta groga i que, per tant, havia d'enfilar el camí de vestidors. Es quedàvem 10 homes al Girona per jugar eh, tota la segona part, la qual cosa no és nova aquesta temporada, cal recordar que el camp de l'Almeria José va ser expulsat en últim minut de la primera part i el Girona va jugar tota la segona amb 10 homes, que també va passar al camp del Xerès per expulsió de Marcos Tebertamena a la recta final de la primera part i també es va haver de jugar amb 10 homes, per tant, ja era la tercera vegada que això succeïa. Malgrat això, el Girona va seguir plantant cara, va seguir apostant per al futbol, per al futbol d'atac, per al futbol eh, buscant eh, les referències ofensives i en una d'aquestes jugades Coromina se'n va perfectament del seu defensor i en un xuc creuat va aconseguir aquest eh, 1-2 que va mantenir durant molts minuts és veritat que el Vilarreal ràpidament es va fer a Muixenyor o va voler fer el Muixenyor de la pilota per mirar de buscar l'empat, però van passar els minuts i que no va arribar, Coromín es va tornar a tenir una altra oportunitat, en la qual podia ser certificat el 1-3, que segur que ja hagués tancat el partit, però no va ser així i s'arribava al minut 90 amb l'1-2 al marcador i amb aquell ai al cor eh... I amb la, amb la boca petita, de tots els que érem allà, de saber que el Girona aquest any està desgraciat en aquestes jugades final. I tal dit tal fet, perquè en el minut 93 una falta, també molt semblant a la del Huesca, una setmana abans a Montilivi, picada sobre l'interior de la petita, l'Eugen al central, que els últims 10 minuts el seu entrenador l'havia enviat a jugar davant de centre, va rematar de cap i va deixar el 2-2 en definitiu. Sincerament, i a nivell de personal, penso que un puntet sumat al camp del Villarreal, que és molt bo, però que és molt poc fruit per al, per al treball, la intensitat i la feina feta per als jugadors dos Girona. Uh -huh. uh, un Girona que, com tu deies, no és la primera vegada no, que ens ho pega amb aquesta mateixa pedra, no, són molts dels partits que ja ha rebut gols a la recta final de la primera part, molts dels partits que ha rebut gols a la recta final de l'encontre, o fins i tot, com aquest divendres, al camp del Vilarreal, en el temps de descompte, i això, doncs, no sé, és un, un aspecte que ja cal fer-lo com, com un apartat de valoració, no? perquè són moments claus en què l'equip de Gironia hauria d'aprendre a tancar a pany forrellat ja no només la seva porteria, sinó la seva àrea, jugar lluny d'aquests metres complicats, però en canvi no ha estat així, i aquest divendres va tornar a passar factura de la mateixa manera que jo deia l'altre dia després del partit que no sé si el Girona és tan contundent, tan agressiu o apreta tant en defensa com per haver hagut de jugar 3 dels vuit partits disputats fins ara en 10 homes a la segona part estic convençut que hi ha equips de la segona divisió a que rasquen si es pot dir així en bastant més del Girona i que no crec que hagin jugat tot una segona part tres vegades una segona part amb només 10 homes, però en fi li ha la creu al Kim Gioni, que bé ve es veritat per mirar el vot amb migplex És fi uh, un... sí, bon, que crec que que s'ha de fer aquest divendres, va fer un pas endavant important, fins ara el Giron havia jugat doncs, primeres parts bones i segones no tan bones no el mateix partit, o al revés, unes primeres que s'havia perdut el temps i unes segones de les quals s'havia de reaccionar, però en canvi aquest dissabte podem dir que va jugar, perdó aquest divendres, que va jugar 90 minuts a alt nivell, amb un futbol regular, amb un futbol ofensiu, i buscant en tot moment la pilota i tenir el, el control de l'encontre i buscant la porteria rival. Uh, és el que comentaves tu ara uh, d'altra banda uh, un Girona que amb aquest empat uh, quedava al límit d'aquesta zona de descens avui uh, una victòria del Barça B uh, l'hauria posat en aquesta zona de descens mm -hmm. uh, i uh, per sort per la Girona el Barça B doncs ha perdut uh, és el mal menor mm -hmm. no? també eh, que no s'està en zona de descens però s'ha de millorar si es vol fer alguna cosa important no Josep? fixa't, fixa't la diferència que que hi ha entre tenir 7 punts i no estan descents, o tenir els mateixos 7 punts i estan descents. Uh -huh. És la mateixa puntuació, és la mateixa situació, uh -huh. has fet el mateix futbol, ha tingut les mateixes errades, ha tingut tots els mateixos encerts, però et col·loques en els últims llocs. Això ve veus, qualsevol equip, no és general, qualsevol equip a la part baixa, no deixa de ser un plus de nerviosisme, que s'ha de saber gestionar de la millor manera, que no sempre és així i que evidentment et té el risc de que en les pròximes jornades les coses no t'acabin de sortir bé, perquè si és veritat que el camp del Vila Real es va jugar molt bé però es va sumar només un punt eh, ens podem imaginar, per exemple, que algun dia l'equip no funcioni bé i que per tant sumi un punt o no en sumi cap eh, aquest és el risc d'estar en el descens no? que hem de perpetuar-se aquí un preu tres de setmanes i que això eh, tot i que és molt aviat, que s'han jugant només dos mesos que faci arribar aquests eh, nervis eh, en l'entorn del club o a l'interior del club o, o en el consell d'administració que per tant aquests nervis no acabin reflexant-se també en el, en el vestidor i al cim del camp uh -huh. per tant, important avui que hagi perdut el Barça bé, malgrat ser un equip català perquè d'alguna manera salva aquest uh, petit èmfasi uh, que sèiem amb la classificació uh -huh. del Girona uh, Parlem precisament del consell d'administració de l'entorn d'aquest uh, Girona Futbol Club. Uh, hi ha nervis uh, per aquests uh, 7 punts que porta en aquests moments el Girona? A mi em fa la sensació, i parlant amb alguns dels seus components, que en absolut, en eh, figa no s'està tranquil, perquè 7 punts no és per estar tranquil, però que sí, es valora bastant eh, que hi ha hagut aquests eh, minuts aquestes parts o aquestes estones de partit realment de bon joc, de bon futbol, i que l'equip eh, fa la sensació que va creixent partit a partit i, com deia jo abans, una mostra en contra d'aquest passat divendres. Per tant, amb aquesta sensació de que l'equip cada vegada va més, que és veritat que ha de millorar aquests minuts finals en els quals encaixa i és veritat que ha de millorar les, les jugades de pilota parada, perquè el vol del Vilarreal va arribar en al servei d'una falta, com dèiem, i ja han arribat uns quants així. Malgrat tots aquests inconvenients o ponderants, sí que la tranquil·litat segueix sent, diríem, la, la part bàsica d'aquest Consell d'Administració i, i aquesta classificació que permet estar fora de, del descens doncs, també hi ajuda. Per tant... I els eh, resultats, poc a poc, van acompanyant eh, el nerviosisme mai estant i jo diria que en aquests moments eh, en absolut, o vaja en absolut no, però que no hi ha uns nervis excessius eh, en el fi si del, del conjunt de Montelibri mm -hmm. Doncs eh, Josep Guardiola company, de veritat, eh, moltíssimes gràcies per atendre'ns i doncs esperem que el Girona pugui aconseguir victòries i pugui enfilar-se en aquesta classificació doncs, en les properes jornades Un plaer, moltes Molt bon gràcies vespre doncs fins aquí aquesta connexió amb el nostre company Josep Guardiola com dèiem el nostre company que normalment el podem sentir a la freqüència de Com Ràdio Girona amb els partits d'aquest Girona Futbol Club nosaltres que continuem anem repassant més marcadors més partits mm. Ara, a Figueres, No Pub Morrigan, un pub d'estil irlandès, on es pot parlar tranquil·lament, esmorzar, berenar i provar les millors cerveses com Guinness, Murphy, Paulaner i d'altres. A Figueres Nou Pub Morrigan, per serrada de futbol del Figueres, del paralada, parlar de moda, de xafarderies i de tot el que tu vulguis. Pap Morrigan, tenim obert de nou del matí a 2 quarts 3 de la matinada. Entre pans freds i calents, el Pub Morrigan és un pub molt especial, és per compartir de dia o de nit, el millor de la jornada. A Figueres, a la calçada dels monjos, el pub per a tu i per als teus amics. que continuem quan manquen eh, un quart d'hora per arribar al punt horari de les 9 de vespre i el que farem ara serà eh, anar a parlar d'aquesta segona catalana una segona catalana doncs, eh, que s'ha arribat ja a la sisena jornada i doncs, eh, que hi ha un equip, eh, un equip de casa a la Jonquera ha arribat eh, imbatut eh, amb les eh, sis jornades ha eh, aconseguit eh, sis victòries, 18 punts i ahir doncs que s'imposava a un dels equips en principi favorits en aquesta segona catalana, eh, concretament el Girona-Riudellots eh, per parlar d'aquest encontre i de com estan en la temporada per la Junquera tenim ja a l'altre costat del fiu telefònic el tècnic de la Junquera Manuel Cabezos, Manel molt bon vespre Hola, bona nit a tothom. Bé, eh, ahir, una victòria, una a eh, davant del Girona, rodollots, explica'ns, eh, com va anar el partit i, doncs, quines sensacions ni queden després de tot plegat? Bueno, el partit, eh, bueno, al final anar bé, no?, perquè vam haver-me'n aconseguir aquest esport, però, bueno, la primera part va ser molt complicada i, doncs, la segona ja vam passar un llibre i, al final vam aconseguir pues, fer el segon gol i portar-nos punts, però bueno, aquí va ser molt, molt, molt, però molt complicat. Uh -huh. uh, complicat, uh, però els números uh, canten en 6 jornades, uh, 18 punts, uh, potser el més important, 12 gols uh, marcats, només 3 d'encaixats. Uh, què, què et diuen aquests números, Manel? Bé, bueno defensivament estem bé, no? I queda fent gols, no? Uh, I és veritat. I per exemple el gol va ser un corner directe, no? En una jugada que, bueno, si no tens una mica de sort, difícilment no el pots fer, no? Però, bueno, defensivament estem bé, no podem quasi mai la posició. L'oportunitat sempre n'hi ha, eh, però eh, guanyar sis partits eh, de sis eh, no és gens fàcil. Eh, quin, és, quin és el secret d'aquest equip, Manel, per mantenir-se allà dalt, eh, sense cap fissura, per estar també defensivament, eh, estar doncs, en un estat de gràcia a davant? Explica'ns una mica, Manel. Bueno, ja portem quatre partits seguits guanyant, eh? Tres que, que comptar el 5... De la temporada passada. De la temporada mm. passada, eh? Que vam guanyar el 5 últim, no? I, bueno, ja vam estar bé en aquells moments. I el que hem fet ha sigut treballar una mica més i continuar la línia que no? vam marcar al final de la temporada passada pràcticament som el meu mateix seguit. I això, eh, aquesta temporada és una continuació del que va acabar passant la temporada passada una mica més de, físicament més ben preparats uh -huh. I, i és uh -huh. el mateix uh, Manel uh, hi havia doncs, uh, precisament el rival d'ahir, era un dels rivals uh, que estava cridat a estar a la part alta de la taula classificatòria uh, et sorprèn uh -huh. aquest uh, mal inici d'aquest uh, riu de llots uh, filial de Girona <coughs> perdó home si sí. Sí, perquè, com tu dius, era un equip que, bueno, tothom hi tenia poc. Perquè un fill ja aquesta categoria i, i un fill a la Girona, doncs, pues, dèiem, els jugadors que té, doncs, pues, bueno, era un equip que tothom es pensava que seria gaul, no? no? sé les circumstàncies, de veritat, no ho sé, perquè no estic adite, ni a nit ni conèixer l'equip, però, bueno, ha, en el futbol hi ha coses que no s'entenen, no? Uh -huh. I, I, bueno, tenen un bon equip per mi tenen un bon entrenador però bueno, no sé no sé, al final la veritat el secret del parquet tenen desprudomers de 18 és una cosa complicada i bueno difícilment te la pots creure Uh -huh. uh, d'altra banda, continuant parlant de la Jonquera 6 um, partits uh, li traieu, doncs, ni més ni menys que 4 punts al segon classificat uh, el Palafugell uh, el Banyoles 5 uh, punts li traieu ja i a l'anglès n'hi traieu ja 7 uh, suposo que, no sé si us ho pensàveu no us ho pensàveu uh, us està sorprenent a vosaltres mateixos Palafugell, Banyoles uh, són equips de tercera divisió que... que quines sensacions tens, Manel, de tot això? Bueno, ja sabia que... que per la fusió de Banyoles seria a dalt, no? Perquè per, per soler i per saber estar, i per aquí. pues, si suposava, i si suposat, jo tenia que estar, sobretot per a l'uei, no? Perquè ja en sap un, i amb dils, està bé, i per allà l'equip, i bueno... m'ha folat absolutament el Girona no? però nosaltres bueno, nosaltres no tenim un equip gran però tampoc tenim un equip jove i, i bueno, i, i els jugadors que tenim tenen un balatge no? dintre d'aquestes categories pues, una experiència i bueno Podent no era per bueno, els partits però jo suposava que estaríem bueno, entre els cintriners eh, per els jugadors que tenim i, i bueno i el trenar de la categoria més o menys digues, tenen, hi ha molts jugadors a la Junquera que han jugat per ser jo, també, uh -huh. i jo no es té que es mereix, eh, això de poc, s'entén uh -huh. jo, no? Sí, sí. no? No tenim el renom que pot tenir per a la Fugliel Banyà, però jugadors han estat afegant amb colors d'equips que sí, els han tingut no? uh -huh. I, i el que passa és que ara està en la Junquera, més i menys uh -huh. uh, d'altra banda a la propera jornada rebeu el Besalú, un Besalú 15 classificat, uh, 4 punts uh, sobre els papers uh, sobre el paper doncs uh, sembla una setena victòria uh, Manel, què, què ens pots dir? Què sabem del Besalú? Bueno, és un que està format aquest any per molt jugadors de l'anyoles, eh? I... Tenen un bon equipet i jugadors que en aquesta categoria també és superior, anar acabant Manel uh, quan, quan podem començar a parlar uh, de que la Junquera és un candidat a l'ascens de categoria Manel home jo crec que no pas enfrontat pràcticament a tots els equips uh, no saps que ara les possibilitats que pots tenir en principi si dir... ara mateix jo em fa un equip sense la categoria, no? però bueno jo crec que fins a finals o principis al final de gener que ja estàs a les acabàries de la primera volta, és quan veritablement dius bueno, podem fer alguna i podem pujar o, o, o no pujarem si no fitxem algú o, que és el que sol passar si dius que volen pujar se'n donen compte al gener i molts equips comencen a fitxar no? fer l'última força uh -huh. uh, ja per anar tancant Manel deixem aparcat uh, el teu equip la Junquera uh, tu doncs uh, ets un seguidor del futbol a casa nostra uh, doncs uh, segueixes uh, les diferents categories avui has uh, estat veient el partit del Figueres i el Sant Cristóbal uh, què t'ha semblat el partit de la Unió? Uh, Manel explica'ns una mica bueno uh, aviam jo de tota la vidaència bueno, i li he un, m' havia comentatmunt no alumminava mi. Jo sabia que el Sant Cristòbal Sant Cristàbal és un equip que a casa seu sempre que ha sigut molt fort, enfrontar bueno, també ells unmunt de vegades i estava la visiió de guair aquells i haria bueno, tenia confiança que guanyaria la Unió perquè per això perquè Sant Cristòbal és un equip molt més fet per fora de casa que casa de casa tan poment difícil guanyar a i es basa en això els vectores en el seu camp i sempre a fora eh, tenen moltes mancances. I bueno, jo ja he, jo he estava convençut que la Unió avui guanyaria, no? La Unió l'ha vista molt la vieja, però bueno, ha no, hagut de Buttevea, que, bueno, portava dos petits en següent any i, i la Unió, doncs, pues, de que era directiva i tothom... i en aquesta primera catalana aquesta temporada coincideixen doncs a Unió Esportiva Figueres i Parlada dos exequips on has estat uh, tots dos tenen 11 punts uh, què, què ens pots dir d'aquesta primera catalana com veus aquesta competició Manel? Aquesta competició me'n recordo molt a, a, a la preferenda fa uns anys enrere, no? 10, 12 anys o, o, o 15, no? Vas partirem d'any ara mateixos equips en la Unió, no? jo no hi havia parlat i tots aquests jo considero que ha sigut un pas enrere aquesta reestructuració que aquest any la primera vegada només en puja un i quan ha sigut molt mal tots aquests anys enrere que ha pujat 3, 4, hasta 5 equips tercera divisió és el premi màxim que pot tenir un equip de partit i d'ara i bueno la reunió és -se molt complicat hi reunió o qualsevol aquí uh -huh. i de res a contraria i uh, és el que parlàvem ara uh, precisament eh uh... Uh, dins el que comentaves tu hi ha una igualtat uh, impressionant no sé si creus que serà aquesta la tònica uh, durant tota la temporada el primer classificat en aquests moments és l'Avià amb 12 punts el nové, uh, el Vilaçà de Mar en té 10 entre els 9 no, primers classificats hi ha 2 punts de diferència Manel uh, creus que aquesta serà la tònica general en aquesta primera catalana pel que tu coneixes? sí, sí, sí segur segur això ja passava de referèndum Sí, sí, sí. I, eh, i, bé, no, i no d'aquesta categoria sinó en quasi totes eh, hi ha -hi, a vegades hi ha en, algunes, en alguna categoria per exemple que potser el primer ha marxat i porta 8 o 9 a veure 15 punts en la segona ha passat però del segon al desè al onze de hi ha d'altres punts i t'està pràcticament en aquesta categoria per això el premi d'Apullar tres. Tu imagines aquesta categoria, amb la diferència de punts que hi ha del de, de primer o del nou, com tu ho veus dir imagina que puguis els tres, seria una competició molt més maca, no?, perquè pràcticament els dos ja o tres ja equip tindria que s'hi ha d'apoyar a, a, a les acabades de la segona volta, no? Uh -huh. I jo crec que, ja t'he dit, que ha un pas enrere d'aquesta reestructuració. Uh -huh. doncs uh, Manuel Cabezos uh, tècnic de la Jonquera de veritat, uh, moltes gràcies per acompanyar-nos aquí uh, al 107 Esports i esperem doncs, uh, poder parlar amb tu en properes ocasions i doncs, uh, poder comentar que la Jonquera segueix allà dalt, segueix doncs, uh, donant guerra en aquesta uh, segona catalana i per què no, doncs, uh, poder dir a final de temporada que tenim un nou equip de la comarca en aquesta primera divisió catalana, Manuel on es volen estarure pro